Idemo sad dalje, da spomeno dokaz, da smoni dokaze druge strane. A to je naš znači, nema bude dokaza kod njih, tako da se ne bojite jela koje ovi volkovi imaju koliko onda ovi, ali imaju nema mnogo dokaza. Naći drugi sa učenjaka kako kaže da ostavljaš namazak e afer. Oni dokazuju oni osnovni šerijski dokaze, to su oni hadis koje smo spomenjali, spominjali, je važno značenje, doslovno značenje tih hadisa ukazuje na kufr ono ko ostavi namazak. A to je hadis od Jabr dela Anhu, vidiš kako se svod ina baina rajuli wa baina shirki kufri turfus sala. Zaista kaziznu čovjeka i shirka i kufra osnovan namaza. Što znači da osnov namaza porijeđeno sa kufrom i sa shirkom. Hadis drugi hadis od Buredi od Buredi Ibnu Husajba da je poslani osnov namaza lahdul ladzi baina na baina sala fa man thalika faqad kafar ugozna junaz inni koga nih munafika. Ugozna junaz ski munafika i namaz. Pa koga ostavi, pa di kefir učinio dijelo kufra. Znači, vanjsko značenje ovih hadisa ukazuje da onaj ko ostavi namaz daje kefir. Doslovno znači. znači. Uh, oni koji su na drugom stavu, koji kaže da sljedašnja namaza nije kefir, uh, već smo odgovarali na njihove argumente. Znači, već smo ponavljamo. Yeah. Kako su znači? Da oni kažu da je ovo kufr, duno kufr, da ovo nije kufr koji izvodi islama. Ne, vraća na jezičko znači. Kefir znači prekrivanje imana. Pa onda drugo kaže da se tu misli da oni koji su stvari koji, su, koji, koji ne smatraju da namaz tako. Mm -hmm. I treće kaže ima hadisa drugih gdje je nazvana nešto kufrom, a ne izvod iz islama. Pa se, pa se kaže hadis ne odose na to. A njima je odgovor bio šta? Da je razgred među žukna islama koji namazi i ovi svi ostali dijela koji su spomenuti o drugim hadisma i druge stvari su spomenuli sa jezičke strane. E, dalje je treći hadis. Međutim, u ovom trećim hadisu ima slabosti. Ako da nađem ovde. Znači od danas radi Allah, onaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Menter kasalate bude amide faq kathefa jihara." Kako je ko ostavi namaz, učinio kufr otvoreno javno. Međutim hadis, hadis ima samo zbijega da beram da suo, a usput da spomnim da znači, hadis ne može biti argument z tej strane. Takože hadis Abdullah ibn Abbas radijalla anhu Uh, kaže ural islamu, salacava, pa daju uh, islami, uakavaa, idu dini, salate, kaže veze islama i temelji vjere su tri, pa je uh, spominuto tih, jel, uh, namaz i tako dalje. Uglavnom problem je što je i ovaj adiz ima slabosti, bilješ gebojali, ima slabost, tako, tako da ne može biti argument u ovom pitanju. A onda dokazuju sa ajetima uh, koji, uh, koji u prenesenom značenju, znači ne direktno, nego indirektno ukazuju da osvadaš namazak i afi poput ajeta eta fa'in tab wa qaamu salati wa atu zakati fa ihwanukum fi din kaže govori se ovde mušicima ka fa'in tab ako se pokaju i obavljaju namaz i daju zekat fa ihwanukum fi din pa kažu ovih koji dokazuju da je to kufr kaže a, uslovljene ovde da bi da bilo potvrđeno njihovo prastvo u vjeri da, znači između mumine mušika šta da učinite obu od čega, od da obavlja nama taj zekatu. Ako nema jednog ovog proga, kaže, ne potvrđujem se, ne potvrđujem se uh, islam. Uh, kako odgovaraju ovi, koji odgovaraju na ovaj argument, uh, kažu da, uh, kaže, mi ima, kaže, na osnovu naših argumenta koje smo prijetunost spomenuli, e uh, znači kad smo mi već dosta spominjali koji ukazuju da čovjek namaz za nije kafir kaže uh, time su umanjuje snaga ovog ajeta da, da se poti misli da osoba nije znači ako ne obavlja namaz on nije kafir. E uh, dalje dolazi ukazu sa sa ajetom u kojem je došo kaže usvešjemu khalefe min ba'dihim khalfun ada us i kaže naslijedili su i poslije njih uh, skupina generacija ada us-salat kaže koji su da ili ostavili namaz. A u nasuajte kaže u drugom ayetu kaže id lamenta be wa amenu amile salih. Kaže osim ko se kaže pokaji, povjeruj i radi dobra djela. Pa kaže ovdje je spominuto, kaže ostavljanje namaza, da usala, ostavljanje namaza, a onda je posle kaže izuzetak je napravljen kome? Ko se pokaj i povjeruje. Od čega je povrat? povjerao tako bi bio na imanu sa ostavljanjem imaza, nego je šta? Znači mora ponovo da islam znači mora da primi islam, ponovo postao vjernik sa primanjem islama vraćanja vjere i si, sa činjenom dobrih dijela Međutim, oni kod govara na ovaj argument kažu da ode amene da podriječe amene da, da, da, da povjeruje, da uzvjeruje da se ode misli u stvari kare da vama ada imanihi da ustraje na imanu, a ne misli se da odnule povjeruje Uh, onda dokazi se treći majetom kur'anskim majetom u suri Mudathir ma seleka konfiji sekar kalu lem neku minil musallim wa lem neku nut'imil miskin kaže šta va se odvelo kada, kada budu upitan u jahennem u jahennem lije kaže šta va se odvelo u sekar u jahennem, oni će reći nismo bili od klanjača, nismo klanjali niti smo davali miskinima i do kraja uh, ostalih hajta koji dobro je tom kontekstu pa onda jel dokazuje stime znači da su oni koji su završili dženem jedonog razloga tome je bio šta što nisu obavljali na namaz Gleda, međutim ova dokazivalo se ovim ajetom ili ovim skupinom ajeta jako slabo jer u jednom ajetu došlo je da nisu vjerovali jel da nisu imali harvalu sunni dan u drugom došlo da nisu ovaj hranalim se misli misli hranobski da misli sadaka ili zeka et tako dalje pa onda se unosi druga dijela koja koja narušava iman u osnovi Ili se ona djela koji izvodi iz islama po većinu čenjaka, tako da je e, dokazivanje s ovom skupinom ajeta, ima u sebi slabosti, ovaj, da, da, da ne gubimo vrijeme na dokazivanju sa njima. Također dokazuju sa hadisom u kojim je došlo kao men salaa salatana, ovo je stakbe la kiblatana, vaike la dbihatana, fahu on muslim, lehu ma alena, wa alihima alena. Kaže, ona je ko klanja naš namaz i okriče se prema našoj kibli i našu uh, našu uh, zaklanu životinu, kaže Fehumon muslim, on je musliman. Lehu ma alena, njemu pripada ono što inama, ina, je u ali ima alena, i obavezan je ono što smo imi obavezni. Hadis biljež Buharija i bilježi Tirmizi, hadis vjerodostoja. Uh, s time dokazuju, jer stvar kaže, uh, da se potvrđuje Islam nekome sa klanjanjem namaza. Međutim, znači, ovdje sad kaže, jel, ovdje ima, ima slabost sa strane tako zvani, iz usutljeta delalet od ek tiran, kad nekoliko više stvari u jednom, jednom, jednom šerijeskom argumentu, a, a, da li sve te stvari su na istom stepenu, ili svaka zasada ima posebni argument, i znači to je velika duga priča, jel, jer ovdje je spomenuto klanjanje u redu, pa okretanje prema kibli, pa to je šak namazaja, to je dio unutar pa da se jede naša debi, da, se da se je jede je naša zaklana stvar to je li čovjek neće da jede naš zaklana znači, to izvodi islama, ne izvodi islama i tako dalje znači e, s te strane jel, narušava se je li snaga ovog argumenta e, onda također dokazuju sa hadisom u kojem ima slabost ne ga ne spominjemo, a to je hadis u kojem je došlo, da ste čuli za taj hadis e, e, u tom hadisu je do mihđan ibn euda aleslamija e, kaže da je bio na jednom družej jedno skupini jele sa sa poslanikom sallallahu alajhi wa salam pa je kaže prouče nezam za namaz kaže ustave poslanik sallallahu alajhi wa salam pa kaže a kaže mihdžen je i dalje sjedio a, na svom mjestu ni klanjao znači poslanik sallallahu alajhi wa salam klanjao sa stavima pa je okrino pa video pet mihdžen da ni pada pa ga pita ma ma jemnao kad to sam kaže jel šta te sprečava ti klanjaš da ja se bi ređo musi zanisiti čovjek poslima kaže on njemu kaže ja sam klanjao alatten saletu fi ja ja sam klanjao u svom jel a, sa svojom porodicom pa mu kaže poslanik salo sam kaže ila jite fasallime nasi wa in kunta qad salete. kaže kada dođeš veši klanjao negdje pa da dođeš a ljudi klanjaju klanjaj sa njima Iako se prijedog planja, šta planja, planja sebi na fil, zanidnešta filu planjaš sa njim. Ču se vjerovatno zato da je to da suneta, da je to pohvalo, da tako treba raditi. <coughs> Međutim u hadisu kaže da naš ima Mahmed Ensa i Behaki u ovom hadisu ima slabosti. Na znači, ovaj hadis je slab. <coughs> A to je bisere vid mehđan, to je ovaj ovaj rad je koji prenese on iz mečhud, znači nepoznato je njegov strane, pa je tako slab ste i strane e uh, također dokazuju još uh, da ne spomenjem u ovaj hadis, uh, znači od Muaz ibn Džebela da je poslanik sada rekao da meni salate mektube te motamed, ko ko ostavi uh, propisan namaza namel ka beriet minhu zimatullah uh, kaže uh, kaže uh, time Allah dželle šancu Allahova zaštita je skinuta sa njega ko namjerno ostavi propisan namaz međutim hadis je slab da ga spominjemo po pitanju koga prenosi i tako dalje u detalje. A onda imaju imaju hadise koji ukazuju da je dozvoljena krv onome ko ne klanja. i sa time dokazuju da ostavljaš namazak je afil. Koji su to hadis? Znači hadise s koji se razumije da onaj koji ostavi namaz za njegova krv dozvoljena. A to je Hadis prvi hadis od Ebu Saida al-Hudrija u je došla priča čovjeka koji je rekao oposlaniku sallallahu alam sallam ibti'a'ilmah. Vjerojatno ste čuli za taj hadis, e, poznao ti hadis, znači onaj dugi hadis kojeg bilježba Arabi Muslima svoja dva sahiha, u kojim je došlo, znači da je čovjek rekao oposlaniku sallallahu boj sallam Allaha a... a tu je bio Halibn Walid. Pa mu je rekao Halibn Ya Rasulala, Ela adribu no ka'um. O, alah, za znači da ga neću ubiti. Udalje po povratu, bukvalno, doslovno, stvar znači, misli se ubit Zašto da ga ubije? Zašto da ga ubijevu? Ja rekao posle iksa i te kila. Što? Što je Khalid ibn Velid to rekao? Ja što je to delo mu znači isto to isto kao to on je rekao je el e, Ja Rasul ja e, e Adil, fe innaka lam ta'dil. Ta Budi pravedan ti nisi pravi, na kada dilio je delio, jel, ratni plijen e znači narušava njegovo vjerovijesništvo. E mm -hmm. i normalno naravno jel ovdje odmah Khalid bili to razumio, pa je pitao poslanika sallallahu alejhi ve Da ga ubije znači, jer to je što on torindečov radi. Pa moj odgovore poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la la allahu an yakuna yusame. Ne, kaže vjerovatno on klanja, odnosno klanjava. Ne može zato što klanja. Pa oni kažu naši, a ovde namaz učinjen preprekom da se ubije on. A, a, zašto, zašto, zašto je Khalid malo prikaz zašto Khalid meni veli išao na to da se ubije zato što istije riječi se razumje kufr. Njemu pa sam nisam rekao ej, a, ne mogu ga, on mene je vel savjetuje, meni ovaj, hoće da popravi moje stanje tako ne, na znači, go iz njegove riječi se razumje kufr. Ali mu je rekao ne iz što klanja. Što znači, pojenta je ovdje, dokazuju s time da je e, njegovo klanjanje bila prepreka da bude ubijen. E, pa onda naravno, ovi koji kažu jel, da je neostavljačno nazar, nije keafir, kaže, moguće da se ovdje razumije iz hadisa, a, znači, iako uzmimo, jel, a, š, a, ovaj, da kaže, a, dozvola, što je, što je poslani sa stranem nije ukorio, što je htio da ga ubije, Razlogač, kaže što bi tu njegovo ubijanje bilo, kaže, ne radi kufra, nego kao šerijaska kazna za takav postupak. Što ima smisla, jel? E, onda, također, on dokazuje e, e, odgovaraj na ovaj hadis i sa onim hadisom što smo malo prije spomenuli, da je jedan od, od jačih argumenta kod skupine učenjaka koji kažu da ostavljač namazanike Afri, a to je ono u hadisu kojim je došlo jel, da... da Onaj, da, da nije dozna krv muslimana osim u tri slučaja a spomenuli smo to, znači e, onaj kućenici nalog, a bio je u braku ili u braku, e, glava za glavu i ostavljač namaza. Pa kaže, u, u, u, u tom gdje su spomenuli tri stvari, nije ostavlja, ostavljač namaza, prav tome kaže ne može to biti, jel a, znači, a, znači, s ovim argumentom dokazuje znači, da nije dozvoljeno ubiti znači, osim ova tri Znači, koje u islamu, potvrđeni islam, nije dozvoljeno da se ubije, osim ova tri slučaje. Ođutim, njima naravno odgovaro, kako smo rekli, znači, da ostavljavaš namaza podpada pod ono koji ostavlja na, koji tarak ljudini, koji, ostav, koji ostavi vjeru, jer se ostavlja namaza u činju tijelo otpadništva i ostavlja vjeru. Mm. A, dalje je hadisa kojim dokazuju, a, a to je hadis iz kojeg se, u, a, koji se, koji se, ima više hadisa, a vi ćemo spodomiti jedan, koj, a, koji, iz koji se razumije da nije dozvoljeno Da se, da se vrši pobuna, revolucija, demonstravanje, zovite kako hoćete kod nas, ustanak protiv vlasti, prevrat i sl. protiv namjesnika, namjesnika u, muslimanskoj, u muslimanskoj državi, sve dok obavlja namaz. Tekst radisa sljedeći, od unu selmi radi Allahom, Anha, je došlo, kaže kaže da je poslanik s.a.v. rekao sljedeće, znači hadis bilježi muslim u svom sarihu, kaže innehu i ustamelu alaikum umara'un. Kaže, bit, ćete, bit će vam postavljeni namjesnici fe tarifunevotum kirun. Značete od njih loša djela koja radi i negirat ćete ih. Fe men kerih he feqat berija. Onaj ko prezirje ko to što radi, ne voli to što radi, On je, kaže Berija, on je čist kod Alaha Željšanova. O men enkere fe kad selima. Onaj ko negira, onaj ko negira, taj se sačuvao. Znači još, još bolje, na bolje stepenu. O lake men radije, o taba. Problem, znači ono ko bude zadovoljno i slijedio ih bude koga slijedio te namjesnike u tim lošim dijelima što rade. Pojim te u nastavku. قال، řekl se alahu poslanik sazan kaže ela nuqatiluh za za sinejšo protiv nje boriti za ničmi e, izvrš pobun protiv nje prevrat, udar, revoluciju din protiv nje. Da skinemo vlasti. Pa on odgovori poslanik sazan kaže la ma saldu, ne? Dokle kot Sve dok plajaju ne. Pa kaže, od znači, e, iz ovog se potvrđuje da nije dozvoljeno da se boriš protiv vladara, da skinješ vladara s vlasti. Sve dok ne vidi škod nje, kufr. A kufri je da je ostavio namaz. A to kaže potvrđuje drugi hadis od Ibade ibn Samita u kojem je došlo, kaže da, u kojem je došlo, Ibade ibn Samet govori da su dali bej u poslaniku sallallahu, ali je se ne pa isponio tekst i beje, kaže وَاَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ kaže, da nećemo se sporiti, nećemo se buniti protiv naših namjestnika, kome date vlast, u čim rukama je vlast, kaže, إِلَّا أَنْ تَرَوْ كُفْرًا بَوَاهًا عِنْدَكُ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْحَانَ osim, kaže, da vidite, osim da vidite, kaže, u njima poslaniku, osim da vidite, Ja sam kufr. Ainda kumina Allah, imate kaže kod Allah, kali fi bruhan, ja sam doukas. Nači on hadis je došao da će nije dozvoljeno da se izvrši pobuna protiv navisnika muslimana vladara sve dok se ne vidi ja sam kufr kod njega. Imamo doukas kod Allah je o tom njegovom kufru. Kad ovaj hadis spojimo sa prijednim hadisom u kojem kaže posaniju s.a.a. kaže, la, u rivajatku Buhari je ma eqamu fi komu Ne, dokle god obavljaju među vama na vas, ili u ovom rivajatku od muslima, la ma salu, sve dok lanjaju, ne. Nema da iskida s vlasti. A ovdje kaže, u rivajatku malo priče od Upadnika na samate, rečeno, znači, dok ne gdje jasan kufr kod njih. Znači, ostavljene namaze jasan kufr kod njih. Ovaj je argument, Uh, mnogi učenjaci, ja čuo, čuo sam lično neki savremeni, šajvova smatraju da ovo je jak argument koji oni koji kažu da je ostavljač namazak je Iako nije direktno u temi, ali iz kontekta se razumije. Znači iz kontekta se razumije. Da ukazuje i da podupire one hadise da je ostavljač namazak je afir. još od dokada sa kojima dokazuju, Uh, oni koji kažu da je ostavljačno mazak je i to je zadnji argument, oni kažu uh, da je džumhur ashaba na stavu da je ostavljačno mazak je I ne samo tu, nego imamo grupu, skupinu kaže hukje min gajri vahid uh, min uh, sahabe praneseno je od, od nekoliko, ne ashaba praneseno od nekoliko učenjaka od selefa da je iđma ashaba na tome da je ostavljač na namaz za kafir. I ovo ono, kod nas onaj, neki, neke daje su tu o tome govorili, i spominjali su i džmaha na tome da je ostavljač na namaz kafir, i kažu da je to presudan, presudan dokaz jedan. Ako je džmaha shaba na tome da on kafir, znači nema ostalo šta poslije džmaha, nema što pričati. Tako to jasno ko da. Spomin te neke predaje. Oma je poznata predaja Abdullah ibn Shafiqa Tabeina, koji je rekao vredostan predaja, kaže ka ana ashabu nebi sallallahu jer ono što je minimalno malik terkuhu kufr da je salat kaže ashabu vjeroisnika sallallahu nisu smatrali nešto od djela da njihov da je njegovo ostavljanje kufr osim namaza euh hoće da kaže da su ashabi maltene svi smatrali da ostavljanje namaza kufr. tako pa ljudi imaju ovdje problem bla ibn shaqiq je kao predam bla shaqiq kod muhadisa nije sreo više od 10 ashaba a on tvrdi da sve ashabe da su tako bile na tom stavu pa je s te strane malo upitna ova tvrdnja od Omer ibn al-Khattab Omer ibn al se prenosi da je rekao la hadza fil islam limen taraka salat nema udila islam nego ostavi namaz uredosopredano od Abdullah ibn Sudarici od medla misalli fela onaj ko uh, onaj uh, ko neklanja on nema vjere mada ima ili odolajme suda ima neke slabosti u tom predaju. Uh, ode budar da se prenosi takođe la iman ili ven la salat so ili on ima iman onaj namaza. Uh, ovdje sad dolazimo po pitanju dokazivanja sa tim iđmanom. Uh, ispravno je ovdje, jel, da je većina ashaba na tom stavu, a tvrditi da je iđman ashaba na tome, uh, to je neprihvatljivo. Iz kog razloga? Prvo, Znači, prvo što ne bi nastao olovo razilaženje je bilo i džmah zkaba. Neprihvatljivo je, znači, da bi Ebu Hanife, da bi Malik, da bi Šafija doše sa stavom koji se suprostavlja i džmah zkaba. Zašto je to neprihvatljivo? Bez raka, kakvi su to učenjaci, kakvi su to imami umeta koji dođu i kažu stav koji je opričan i džmah To je neprihvatljivo, znači to, znači, to mi znamo danas iz naših ulaka, mi kažemo, jel, dođe, neko nešto smatra, kaže, ovo je džmao učenjaka više smatra. Kao, može džah smatra. Kako, će, kako ćemo imamo umeta pripisati stav da ne gira, da je došao sa stavom koji je oprećan džmao ashaba. To je neprihvatljivo znači. Da je bio džmao ashaba, da je ta, da ostavljaš na maza kafir, znači, to ne bi mašalo ni ebuga, ni malika, ni šafiju da dođu suprotno tome. I ostalim učenjacim, koji im ostavljaju? Pa sufjan feuri, prije njih pa Sejid ibnul Sejib, koji bi nastavili da, da, da nije kufr. Čekaj da se ne ubija. A što su bili na tom stavu? To su velikani uh, otabina, učenjaka i hadisa i znanja i tako dalje. A što su na tom stavu? O, o, pa onda uh, Sejid ibn Džubej, pa onda Šoobar uh, ili Šabi, tako dalje. U čudjavskoj nisu bili na tom stavu. Znači, nemoguće da je njih mašilo imame velikanovog umeta da nisu znali da je džmaz skaba, na tome da ostavljačno maza kafa tako da dokazivanje sa tim da je džma skaba na tome je upitno znači ni prihvatljivo znači može neko tvrdi tako imamo dosta mesjedo ima da kaže džma skaba da je da je alkohol nečist knjiga vas fiskin se spomeni odokazno Od da je alkohol nečist pošto nema ni jednog drugog direktnog dokaza kaže džma na ja skaba džma uče neka čuj kakva je džma znači koji, koji nisu na tome traže pa onda kaže džma uče je da je, da je Uh, da je svinja sva nečista, da ni do zoma. Međutim kad došo vama uh, imao čekao da kažu da koža, se štavi, nije na kože, da se šta bi ni nečista. I tako dalje. Dakle znači, možemo spominjati mesela koliko hoćete, vie se spomeni ne što tvrdi se da je džma učeniakal nije džma zato što se spomeni da ima razilaženje po tom pitanju učenjaka. Uglavnom znači uh, taj argument uh, nije jako pitan toga za kaže da je džma skaba, na tome jer da je bio i džma, ne bi se učeniaci nakon toga od tavina, pa nadalje razmišljao po pitanju ostavljača E sad mi na kraju dolazimo, jel, dolazimo do onog, jel, da se kaže, nakon svega jel pa dobro šta je ispravno, koji je ispravan stav učenjaka po ovom pitanju. Ovo, pazite, po ovom pitanju doma da kažemo, jel, e, koji god da vam dođe učen čovjek, daja iz naših krajeva, ili bude prevedeno iz arapsko svijeta neki učenjaj, bio to Šeha Albani, Bimbado, Theimin, Ovaj Lonaj, Mustafa Eladav, Evo ovaj Isako Veni, da ne spominje učenjaka pa oni na prevagnu ovom milionom stavu oni nisu ništa s novim došljom osim što su se pridlužili jedno od, od dvije skupine dva postojeće stava ovo razidlaženje postoje će postojeće do sunjih dana i bit će ovako e, vjerovatno pretpostavljam da, da ste e, vidjeli da je da zaista ima jako razidlaženje da imaju osnove jedan stav i drugi stav učenjaka znači imaju argument i to argumenti nisu da kažeš eto, jako daleko nije uopće, nije u, u srži teme jako je slabo i tako ne Znači, argumente ima jedna i druga strana. Ovo ne govori s razloga da bi sad kažemo dobro sve jedno. Ne, ne govorimo s te strane, nego da uvažavamo nekog. Nekome, recimo sad, nakon izslaganja ova argumenta, stavimo po pitanju toga da je to ostavljaš namazak i bliže, jasnije i tomo jasno. I ubijeđeno u to, zavis kako me koja vjašnjava. Neko drugo je suprotno. S tim da po ovom pitanju braću ne treba naginjati uh, uh, naginjati onako, ovaj, na osnovu odnosno u sredini strasti ili više nama odgovara. Nama ovdje više odgovara da nije kjafir, znaš, kao kažemo da kjafir, ali sve odavljaju, pola od, od, od, od, od, od, od, od Bosna utjeraš u kus. Pa bolje kada nije kjafir, nemože se tako pristupati na selama. Kaži, može tu u Saudiji da bude kjafir, znači, što malo ljudi, ali na Ako nas ne može, tako se ne znači, isto su propusti u Saudiji i ovdje i na drugim mjestima znači ima argumente ili ne ima argumente i tako treba svakom je sredo čovjek da pristupa snagom argumenata a ne kako nama odgovaraju u sredini i šta bi bilo bolje e, uglavnom znači e, svijedno do, došao je ja, ali rekao ovo je bliže ovako znači neće izmijeniti na tom da postoje dva stava učenjaka i da imaju ovi argumente koje imaju e, Ona je bitno jedna sva znači, kad neko od nas zauzme jedan od ova dva stava da ne, da ne negira drugog muslimana koji je na drugom stavu Recimo, neko od nas ozme stav da je ostavljač namaza. Kako je ostavljač namaza? Onak koji nikako ne klanja namaza. Da je on kjavir. I neće da mu klanja. I neće da jede njegovom meso uh, Drugi zaklade. Drugi musliman, koji smatra takvu osobu da, je, uh, uh, da, je, da, je, da se ubraja u muslimanskoj umet, iako je veliki grešenik i tako dalje, nači i hoće mu klanjaći nazo i hoće jest njegovom meso, da ne vodi zbog toga rad sa njim. I da kaže ti si popstio, ti si ovakavac, ne, ti ako se zauzio stav i smatraš zbog skupine učenjaka koji se na tom stavu i zbog arumenata koji imaju da to slijediš, posupaš po njemu, eh neve se, a ovih, također ova druga strana, kod nas je popularno ovo drugo, odjedno vrijeme je bilo popularno ovo stradašna maza keafir i ko tako ne smatra da je murđija, da je ovakav, da je onaka. što da je ovakav, što nije tačno, jel? S druga strana sad naginje ono da se kaže što Maraza da su Bošnjaci koji ostali na Marazu su ubrajao sa umetom muslimanima i ne smije stiriješ njegovo meso da U drugu krajinu foti. Samo neke mujo i odmaj odnosno ima li gotovo. A znači, što nije to tačno. E znači ne treba ići na osnovu toga kakva je sredina kod nas i koji daja bolje slađe priča koju, koju gdje više navrije u koju stranu u kojoj koji više odovi ovih stavova učenjaka nagne. Znači, nije pojente to pojete pojente zaista u snagi, argumenta, dokaza, treba to više puta istražiti, treba to više puta pročitati, poslušati, pa da čovjek kaže, da se legni na nečemu, jel, meni je bliže, jače, ovo, nego ovo, tako itd. Što je prepušteno, jel, ili na kraju krajeva, ako neko ne odlu, kaže, ja ne mogu samo odlučiti, to je za mene, jel, sa UPD-ka. Naći osnovni se na onoga da ga osmatraš da je ko tebe učen čovjek i na ono što on preferira, kažeš misli na osnovu onoga što je on zaključio da je to bliže ispravnije i pratim ga utamo, ne zato što ga slijepo slijedim, nego zato što on slijedi argumente i navodi te argumente sa kojim podupire taj stav. Uglavnom, e po nekoidno to analize ovaj Allah zna najbolje, kada se pogleda svi argumenti, ovaj, po meni je bliži stav oni koji kažu da onaj koji potpuno ostavi namaz nikakvog naklanja, da je bliže da je to dijelo kufra. Da je to keafir. Da je tim izašli slava. Međutim, spu, znači, taj stav je bliži. Taj stav je bliži na osnovu argumenta na koji smo spominjeli. Međutim, spuštanje tog kufra na pojedinca to je pitanje za sebe. Kako on spuštanje? Znači, šta ćete sa osobom koja je tako od malena naučena da ostavljavač namaza nije kjafr, da on može da ne klanja da budi musliman. I tu dobar musliman, tu bolji od tebe koji je klanja. A on tako naučen, i tako ga ljudi malena učili, on ima poverenje od te koji kako tako naučili. Znači, tek tako doći njemu i reći ti si kjafr, taj postupak je pogrešan. Znači, ispravno bi bilo da možemo s takvom osobom razgovarati na lijep način, Nap, dijalog napraviti, iznijeti argumente i nakon što bi trebalo da budu jasni argumenti da, da mora, klanja da je vađip, klanja da, da je to opasno stav izvodi islama i tako dalje, opet poslije toga on ustraje na tome, znači onda ti lično za sebe možeš reći i smatra ga da je on da, je on, da je on kjavir. Čak i pazite, ovaj, osobe među nama koje kaže da ostavljaš namaz, ja za osob za koju znam da nikako ne klanja namaz, on je za mene kjavir. Tako ako neko zauzme stav, taj stav nije spuran. A znači, ima osnova, ima učnjaka koji što rekli, sasno spomenuli. Onaj koji drugi kaže, zamenje onaj koji sebe spretira muslimanom, nema neka, priznaje namaz da je važan, nema djela koje izvodi islama, širkaya, kufra je, tako dalje, a ne hranja nikako namaz ja ga smatram muslimanom. I on ima osnova, znači i njegov stav ima uporište na osnovu stava učenjaka i argumentata. Naći ni jedna ni druga strana ne bi jedni treb trebao drugi da kore i da proganjaju onda to odvede u krajnost ni jedna ni druga znači zašto zato što se zaista zaista je osjetljivo pitanje umete razliko od ovoga i vidite sam kako pokušavam pitati znači koliko god smo da da večeras pričao znači još bi mogli satma pričat u detalje ovi argumentata i znači još još bi nam teže onda teže bi bilo razgovarati Prema tome to otvilike, je otprilike, ovaj, i nije bitno to što sam ja na kraju rekao, koji je bliži, koji je bliži, znači možete izpisati, nije bitno to što sam ja rekao, nego je bitno da znate što ste rekli učenjaci i koliko je jako to razliježeno po ovom pitanju. E, molim Alaže Šena poveća firku u vjeri, da su učini svojim e, miljenicima, bogobojaznim robovima, da nas uvede u dženezu, da je osvanka, da je učenjaci, da je učenjaci,